שא חסבים ושא עזים, איל וצבי ויחמורו, ועכו ודישון ותאו וזמר. בכל בהמה מפרשת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלי הגירה, וממפרשי הפרסה השסועה, את הגמל, ואת הארנבת, ואת השפן, כי מעלה גירה המה, ופרסה לא הפריסו, טמאים הם לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסהו ולא גירה, טמאהו לכם, מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו לא סנפיר וקשקשת תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת, לא תאכלו.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 לא תבשל גדי, בחלב עמו. עשר תעשר, את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה-שנה. והאכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. מעשר דגנך, תירושך ויצריך, ובכורות בקריך וצונך. למען תלמד, ליראה את אדוני אלוהיך.